Купити те, купити це. Ми напихали городиною і садовиною плетені коші, які тягали за собою, сипали в шкіряні міхи якісь горіхи, збирали в маленькі торбинки безцінні прянощі, наливали величезні тонкогорлі глека, оливково олію і виноградний оцит. Іншим часом веселе сневигання серед цих юрмовищ, може, й утішало б молоді наші душі. Однак тепер було не до веселощі в духу бо повсюди чатували на чоловіка чорна смерть. І не знати було, де вона ховається. Чи в червонобоких персиках з бурси, чи в тугих гронах із мільського винограду Султанія, чи в величезних кавунах з діяр баркира чи в амасінських яблуках, що пахощами своїми нагадували рідну домівку, і все навіки втрачене. Турки наші, здається, не лякалися чуми, бо мали в себе на грудях повішені в шкіряних капшука гілочки омели, привезеної з тої самої амастії, якою везен до Стамбула славетні причорноморські яблука. Казали, ніби та омела рятує від пошисті, але для того, щоб вона справді помогла, то треба було зривати тільки ту, що росте на яблунях, і зривати мав неодмінно шаленець, неодружений і невинний тілом, і неодмінно в досвіта. Рабан така річ була недоступна, так само, як носіння зеленого або будь-якого яскравогодю, тому й одягнені ми були в шаровари й халати якогось мишачого кольору, барва була придорожнього нужди і нещастя. Треба було закупити горіхів і горішків, яких тут було, мабуть, стільки різновидів, як у нас удома квасолі або ще. Великі, маленькі, круглі й довгасті, трикутні якісь і плескаті, брунатні, золотисті, зеленкуваті, білі, насипані в лантухах, у дерев'яних ящиках, просто купами на прилавках, суціль ряди горіхові, і продавці так само неоднакові, як їхній товар. Турки, старі, молоді, сірійці, греки, навіть чорношкірі араби. Нашим сторожам, Забаглося купити кругленьких, надто смачних горішків з малатчі. Продавали їх два геть молоді хлопці, які металися між лантухами повними горішків і залізними вагами з таким спритом, що люд сунув сюди валом не так купувати, як подивитися на цих молодих спритнярів. Хто хотів купити якусь там кількість горішків, казав про це одному з хлопців той мовчки обертав з лантуха, зачерпував звідти бляшаним, вичовганим до близьку шполиком саме стільки, скільки просив покупець, і кидав через плече, не дивлячись, точно на шальку Терезію, так влучно і вміло, що жоден горішок не падав на землю. І майже завжди вгадував вагу з такою точністю, що це вже межувало щеклунством. Коли ж не стачало до потрібної ваги або була зайвана, то вимірювалося це одним-двома горішками. Зайвани молодий купець не прибирав, а недостачу поповнював з такою самою хватськістю, як і основну вагу. Хапав пучкою один або два горішки, і не дивлячись, та ще обкручуючись на одній нозі кілька разів, мовби щоб забити памороки, точно кидав на шальку терезів, аж замотані в правовірні, що спостерігали цю веселу гру продаж, хитали головешками і прицмокували побожно. Великий Аллах! І чудеса та дива його на землі великі. І ось там поняла мене якась несамовитість. Поняла і понесла, і мало не занесла до погибелі. Щастя, що наші погоничі турецькі виявились людьми сонними й байдужими, і не мали того вогню в крові, який спалахнув мені від от видовища отих молодих, зухвалих купчиків з малаччя. Мені чомусь привидівлося, ніби я не отут, на єгипетському базарі, серед бусурманських роззяв, а в чистім полі. Сижу під деревом, перекривши лице шапкою від сонця, а поряд стоїть кінь мій, прив'язаний до того дерева. І я і кінь мій. Почуваємо після довгого переходу. А довкола тиша. Тільки жайвронок десь між Богом і людьми Ви Та сонце тихо гріє. Та і терець шовковий гладить тобі руки і груди. Шкода говорити. Чи є ще таке дерево на світі, І такий степ, і такий кінь, І таке все? Як же можна було в цій неволі і безглузді Сподіватися віднайти Знову себе, воскреснути, почати життя вільне і щасливе. Як? Де ключ до порятунку? Відчай заволодів мною такий безмежний, Як заплутаність і безглузді стамбульських базарів. Відчай сліпий гнів, якого я вже не міг погамувати. Кинувши коши, який мав бішений був мов старець торбами, Підскочив я до одного з наших сторожів і сказав йому, що хоче показати всім отим правовірним одну таку штуку козацьку, яку вони залюбки подивилися. «Що ж то?» – кліпнув він на мене лінивим оком. «Дай свій ятаган, і я ним розрубаю той крихітний горішок, який він летітиме з руки молодого купця». турок засміявся, зневажливо і погордливо. «Може ти розрубав би і муху?» «І муху теж». Та цього ніхто не побачить. А Горішок, видимий всім. Турок засміявся ще зневажливіше. Він передбачав хіба ж таку втіху від поганьблення і осоромлення Яура. Йому кортіло мерщі стати свідком такого приниження. Але власна гордість не дозволяла ось так просто волити бажання раба. Тому прикликав до себе товариша свого і сказав тому, щоб він дав мені свій ятаган. Той закомазився, але мій турок, вливкаючи зубами з-під темного вуса, став казати йому, як вони поглумляться над яуром. І ось так я одержав кривий важкий ятаган, легко виложив його в руці, і щойно молодий мала тінець,